Radio. Det är natten före nyårsafton. På kökstrappan utanför sitt hus står en kvinna i bara nattlinnet. Hon stirrar upp mot en stjärnklar himmel. Jag kommer aldrig glömma det där. Hur jag var fast och jag bara skaka. Jag hade precis vänt mig om för att sätta mig i bilen. När jag känner så här. Fast grepp över nacken. Som att någon försöker nagla fast mig. Ja, jag trodde att jag skulle dö.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 Det är Bisbergsklack. klack. Nedanför ligger den gamla gruvbyn Bisberg. Här i södra dalarna har man brutit malm sedan medeltiden. Men nu är gruvan nedlagd. Och den lilla byn ligger tyst och öde. År 1987 bor bara 120 människor kvar i Bisberg. Både av dem är systrarna Ulrika och Elin Adolfsson som bor i ett gammalt torp mitt i byn. Och det är här, mitt i Dala-idyllen, som ett sällsamt drama ska utspela sig den allra sista dagen på året. Natten mot nyårsafton ligger Ulrika och Elin och sover i sitt lilla torp. Det är bäckmörkt. Klockan är strax efter tre på morgonen- när Ulrika vaknar av att både hunden och katten vill ut. Men så fort de kommit ut i kylan vill de in i värmen. Ja, de, de springer runt runt helt hysteriska. Och jag fattar ju inte vad det är frågan om. Men lägg Ulrika går och lägger sig. Men som på ett kommando står de där vid dörren igen. Nelly har fått span på något där ute. Så. Ulrika släpper ut djuren ännu en gång. Hon ställer sig i köksfönstret och spejar ut mot gårdsplanen. Och så... Blir hon bara tyst? Borta vid den fyra meter höga flaggstången står hunden blickstilla. Den har svansen mellan benen och tänderna klapprar i käkarna. Ulrika går ut på kökstrappan. Tystnaden ligger kompakt runt huset. När jag kommer ut så... Fy. Ja, då luktar det svavel. Och det riktigt sticker i näsan. Oh. Och... Ja, jag tänker att någon kanske... Smäller av raketer i närheten. Någon som tjuvstartat lite. Men det är liksom helt tyst. Och vi har ju inte hört någon som smält av raketer innan heller. Det här har varit så tyst så... Och jag försöker känna var svavelukten kommer ifrån. Och det är då jag ser vad djuren hela tiden försökt vana oss för. Lite tidigare på kvällen sitter en ung man i sin bil på väg 266. Jag är på väg hem till säte efter ett kvällspass. Patrik Sanno är 21 år och arbetar som bartender på en restaurang i Falun. Klockan är väl runt ett och jag är vid Bisberg. Och då blir det en slags ljusförändring på himlen. liksom Ett blått sken reser sig rakt över Bisbergs klack. Jag undrar ju vad det är. Så jag stannar bilen när jag går ut. Bara ett hundratal meter från Elin och Ulrikas hus står Patrik vid vägkanten och stirrar upp mot ljusskenet. Först tänker jag, är det ett flygplan? Kan det vara ett flygplan? Men det rör sig inte. Det bara är där. Det är helt stilla. Plott. Sådär iskallt ljus. Alltså jag står där säkert i tio minuter och bara stirrar. Ulrika Adolfsson står också utanför sitt hus och tittar upp mot himlen. Herregud. Stanken av svavel brinner i näsan. Och ovanför flaggstången ser hon nu vad som fått hunden att tystna. Jag tror ju att det är månen. Men det är som ett det är som ett isblat, jättelikt klot. Som... Som svävar i höjd med trätopparna. Ja, och, och längst ner så det kommer ut blixtar som skjuts ut som spjut och sen liksom dras tillbaka in igen. Utan att känna vinterns isande kyla står Ulrika där stilla i bara nattlinnet. Ja, det... det hugger till i hela ansiktet. Kärkarna, liksom... Vad ska jag säga? De, de låser sig fast i varandra och, och jag fryser. Liksom... Ja, fryser fast. Och samtidigt är det som att någonting... sugs fast vid pannan. Och det lägger sig så här, liksom över hela vänstra ögat, som en klo och jag kan inte röra mig. Jag trodde ju att jag skulle dö. Så ser Ulrika hur klotet långsamt försvinner iväg över himlen. När det inte längre är inom synhåll släpper det kloliknande greppet om ansiktet. Först då kan hon röra sig igen. Men sen, just som jag vänder om och ska gå in så svider det till över ryggen. Och det luktar liksom fränt. Som svavel. Jag fattar inte om det hänger ihop med ljuset eller... Så till slut ger jag upp. Jag hade precis vänt mig om för att få sätta mig i bilen. när jag känner... Fast grepp över nacken som att någon försöker nagla fast mig. Jag blir så jäkla skraja. Alltså. Jag hoppar till, men, men det... det är ingen där. Ulrika går in för att väcka sin syster Elin. Vakna. Du måste vakna. Du... Men vakna. Ja. Då. Jag märker ju att Ulrika är. Det verkar fullständigt vetskrämd. Kolla, har jag något på ryggen? Var? Här. Hon se. ser att hon har konstiga stickningar över ryggen och nacken. Här, ser du. Det svider över hela skuldran. Har jag något där? Men Elin ser inget. Oh, vänta. Vadå? Ja, det är... Du har någonting här som... Vad? Det sitter i nattlinne. Vad? På baksidan av nattlinnet är ett långt utdraget brännmärke. Det är som att det är någonting som har tagit eld precis där. När man, när man tittar närmare så ser det ut som ett avtryck av... ...någonting. På nyårsaftonsmorgon, när Elin ska gå ut med hunden Nelly... Kom nu! Kom, kom! ...känner hon också hur svaveldoften sticker i näsan. Fy! Oh. Ja, jag tror ju också först att det är någon som har smält av raketer- men vi har ju fyrverkeriförbud här för ja, det är så många som har hund och sådär. Vi var ju runt och frågade grannarna och det var ingen som hade smält av- eller det var ingen som hade hört någonting heller- Kom När ryktet om händelsen når invånarna i Bisberg sprider sig snabbt fascinationen om vad det kan ha varit som svävat över systrarnas hus. Ändå är Lirika den enda i byn som tycks ha sett det isblå klotet. Under nioårshällena har många varit bortresta och de som har varit hemma har legat och sovit. Den enda som tillsammans med Ulrika tycks ha sett i isblå skenet är den 21-åriga bartenden Patrik Sandmo- som också haft känslan av att någonting försökt slita tag i honom. Var det detta ljus som också svävat som ett klot över systrarnas hus- eller tog Patrik Sandmo fel på en starkt lysande planet? Jupiter- en av de ljusstarkaste himlakropparna- låg strax över horisonten den här natten. Nej, nej. Det var absolut ingen stjärna eller planet. Så, så mycket vet jag i alla fall om, om rymden. Och då borde jag liksom sett planeten oftare. Jag kör ju alltid samma väg hem. Det här var något annat. Dessutom det där greppet. Jag kan fortfarande känna det som en nackspärr liksom. När Rika får höra om Patriks upplevelse- tar hon emot den med lättnad. Ja, jo, jag, jag läste om det i tidningen. Och det var så skönt att veta att jag inte är ensam om det. Alltså, jag var ju orolig där ett tag att jag kanske hade blivit galen. Men nu vet jag att vi båda var med om det. Rakt under Ulrika och Elen Adolfssons hus i ett lodrätt nedgående schakt på flera hundra meters djup ligger Bisbergs gruva. En gruva vars mörka historia präglas av olyckor och ras som slukat många liv. Sedan 60-talet är gruvan nedlagd, men det är era fortfarande oroliga själar i gruvans gångar, sägs det. Att arbetare som blivit begravda där gick igen- och att folk i byn blev sjuka efter att de känt närvaron av de döda. En sån... sån prat hörde man ju, men det där ger inte mycket för. jag får stå för det andra. Claes Gustafsson är pensionerad bergsingenjör- och expert inom svensk gruvdrift. Han har flera gånger besökt gruvan när den väl var aktiv- och är medveten om de här ryktena. Jag har 50 års erfarenhet av gruvdrift och jag har aldrig hört talas om att gas från en gruva skulle kunna orsaka ljusfenomen i luften. Trots att gruvan varit stängd i flera decennier kan den ibland läcka gaser från underjorden. Det spekuleras om att gaserna kan ha antänds när de kommit i kontakt med någon av elledningarna som genomkorsar området. Och att det i sin tur skulle kunna ha skapat ett slags eldklot. Om du frågar mig så är det extremt osannolikt. Metangasen som kan läcka ut i gruvgångar är en tung gas som sjunker till marken. Och skulle den ändå läcka ut i marknivå skulle den spädas ut i luften väldigt snabbt. Men hur ska man då förklara Ulrikas och Patricks upplevelser den där natten? Och det som hände Ulrika efteråt? Jag har aldrig varit direkt sjuk förut. Men efter den där natten, då kom ju allt. Och det var huvudvärk och jag har varit stel i ryggen. Jag fick stickningar i axlarna och... Ja. Ja, käkarna. Det var som att jag hade bitit i hjärn. Och jag kände mig helt utmattad. För Ulrika blev mötet med det okända ljusklotet början på en lång sjukdomsperiod med inflammationer som avlöst varandra. Ibland fick hon åka in akut och då kunde man upptäcka märkliga förändringar i kroppen som ingen förstod. Ja, en gång hittade de en lösbenflisa i högelår. Jag har ingen aning om var den kom ifrån. Sen är det olika sorters huvudverk, ibland synbortfall. Och så alla kramper. De är nog lite trötta på mig på vårdcentralen i det här laget. Ufo-Sveriges fältundersökare lade ett omfattande arbete med att undersöka fallet. Nattlinnet med brännmärket skickades till försvarets forskningsanstalt FOA för analys. Och utlåtandet säger... Det så kallade brännmärket förefaller inte vara ett brännmärke när jag tittar på det i mikroskop med 40 gångers förstoring. Den mörka färgen har uppstått av att fibrer av annat mörkare slag svetsas fast i tygets fibrer. Att en tuss fibrer på detta sätt skulle kunna svetsas fast tyder på ett starkt elektrostatiskt fenomen med gnistbildning på det aktuella stället på kroppen. Men var kom de andra, mörkare fibrerna ifrån? Som hade en sån kraftig effekt att gnistor och till och med ett brännmärke skapades är det ingen som kan förklara. Ufosveriges undersökare kommer inte heller fram till vad det var som grepp tag i Patriks axel varför Ulrikas käke låser sig eller vad klon som söks fast i hennes ansikte var för något. Den där känslan är av att något är precis bakom mig, liksom snuddar och försöker greppa tag om mig. Patrik Sandmo arbetar idag som grundskollärare i hemorten Säter. Det låter ju lite löjligt men alltså jag har fått svårt att köra bil hem när det är mörkt. Jag försökte några gånger snabbt efteråt liksom, hoppa tillbaka på sadeln som de säger. Men det blev för jobbigt. Jag såg konstiga ljus på vägen och ibland kände jag... att det där greppet igen. Jag bakom ratten på vägen. Liksom. Det är ju på slutet riktigt illa några gånger. Systrona försöker glömma det som hänt och gå vidare i det nya året. Men en höstmorgon när Ulrika drar undan köksgardinen. Ja men så, så får jag syn på det då. Hon upptäcker ett nytt brännmärke i en av gardinerna vid köksfönstret. Och jag fattar ju inte hur jag hade kunnat missa det. För det, det är precis bredvid det jag stod när jag såg klotet den natten. Och... Ja, det såg likadant ut som det jag fick på nattlinnet. Men sen... Eh... Ska jag hålla eller ska du ska jag stå? Nej. Håll i. Håll i stolen. Okej, jag håller i storn. tar ner den för att titta närmare. Ser du något? Oh, titta här. Titta. Vad är det? Titta här. Vid sömmen. Här. Var? Här. Där. Ur brännmärket ser de hur något annat framträder. Ja, det var otroligt likt det där förra. Som ett avtryck av... Ja, det såg ut som en mindre hand med tre korta fingrar. Och sen, ja en dag så är det liksom bara borta. Som utsöddat. Och jag frågar Elin om hon hade tvättat gardinen. Men hon har inte rört den. på podden i P3 utom berättelser inspirerade av verkligheten en produktion av Sveriges radiodrama i rollerna Sissi Fors, Caroline Lok Alexej Manvelov Christian Fex berättare Moa Gammel Manus Gunnar Eriksson regi Laura Wilborg ljuddesigner Monica Bergmark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 Och den snabela Sveriges